Des del districte de Santa Andreu de Palomar, Ràdio Trinitat de Pella. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat deia 91.6 FM. Les entitats socials van compareixer divendres per denunciar la inacció del govern català en relació amb la pobresa energètica i per proposar mesures amb un efecte real. Les entitats han subratllat que en el Fons Econòmic de Rescat que postula ara l'executiu autonòmic per afrontar el pagament de factures que no poden ser assumides pels seus titulars, només és un titular del qual no es desconeixen els detalls, encara que difícilment en poden saber res, diuen, si la Generalitat no convoca la taula per a la pobresa energètica, com s'havia compromès a fer. Les entitats han entregat un comunicat en què sostenen que denuncien en la deslleiertat del govern d'Artur Mas per anunciar el fons sense convocar a la taula, que agrupa representants de l'administració catalana, de les mateixes entitats i de les companyies subministradores. Consideren que aquesta borsa econòmica hauria de ser temporal per resoldre les situacions com aquest any i el que bé, però advoquen per un organisme públic específic que garanteixi l'accés universal als subministraments bàsics i que constati que no hi ha abusos per part de les companyies les resolucions del Parlament. Eloi Badia, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, ha mostrat la seva decepció pel fet de que la Generalitat pugui incomplir el mandat del Parlament, que la va instar a informar sobre el funcionament del decret contra la pobresa energètica des del gener de 2013, així com a redactar un nou decret i garantir que no es podria detallar el subministrament sense avisar els serveis socials i l'Ajuntament corresponent res d'això ha succeït ens trobem en una espècie de circ on tots són els titulars ha resumit Badia doncs d'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM a tot un poble que us parlaré d'acompanya en Gibello, en Lucas com a tècnic i en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 L'Ajuntament de Barcelona construirà un conjunt provisional de zones d'oci i esportives al voltant de la presó de joves de Trinitat Vella. Ho els terrenys alliberats per aquest, motiu, per aquest estiu després d'acabar l'enderrocament de les antigues i obsoletes vivendes dels funcionaris de, de la presó. Serà una urbanització precària que començarà de seguida i s'acabarà... A principis de 2015, l'alcalde Xavier Trias ha fet una immersió no gaire habitual en una de les zones més degradables, degradades, perdó, i amb complexes eh, reformes pendents de Barcelona, a la mateixa base del Turó. Que acull la presó va explicar que les obres són un avanç real del pla de remodelació integral d'aquest sector del barri que està pendent des de 2009 i a causa dels endarrinaments en el trasllat del centre penitenciari. En la transformació d'aquesta franja de sol en forma de U de gairebé 5.000 metres quadrats que segueix al carrer semicircular del pare Pérez del Pulgar, s'invertiran les pròximes setmanes 450 450.000 euros. Es tracta d'una operació modesta, com va reconèixer el mateix Trias, però amb un efecte doble que ell considera important. Donar un ús ràpid, a més de consensuat, amb els, amb els residents a terrenys avui erms i mos, mostrar a uns veïns mmm, desconfiats, per tant, ajornaments i que no es deixa passar més temps i ja es comencen a veure obres i resultats. Pels aplaudiments que alguns ciutadans assistents a la visita van dedicar a les seves paraules, el propòsit municipal potser recobre ara credibilitat. L'alcalde va afirmar que el tancament de la presó que acull joves en règim obert ho ha condicionat tot. Arrat del conveni subscrit recentment amb la Generalitat, que preveu el seu trasllat a la Zona Franca al 2016 juntament amb la Model, el tema es, bloque... es desbloqueja i comença el canvi. El Pla de Rehabilitació Integral de l'àmbit de la presó preveu enderrocar 8 blocs en mal estat del Patronat Municipal de l'Habitatge i aixecar a prop edificis nous per als rellotjats. Trias va assegurar que els primers pisos es començaran abans de buidar la presó. La reforma es farà per fases durant nou anys. A més de les 452 vivendes protegides i dotacionals amb serveis per a gent gran, el pla inclou un nou traçat de carrers i la ubicació de nous equipaments socials, educatius i culturals en sol cedit per la Generalitat. La modificació urbanística també contempla que el 41% del total de 56.000 metres quadrats serà per zona verda. Doncs avui hem de dir que es presenta el Premi Miquel Casablanques 2014 en la modalitat de publicació. Pep Vidal, guanyador del Premi Miquel Casablanques en la modalitat de publicació, presenta el seu llibre d'artista, Tesi física, desenvolupament d'algorismes numèrics per al càlcul de la topografia dels miralls per a un sinclotró, el sinclotró Alba, de Cerdanyada del Vallès avui dilluns. Després d'entregar la seva tesi doctoral en física a l'autònoma, Pep Vidal la presenta, la presenta ara, tal com a publicació d'artista. Per fer-ho, ens convida a realitzar una visita guiada per l'interior de les instal·lacions del 5 Ciclutro Alba a Sardanyola del Vallès i a participar en el debat és una tesi de física, un llibre d'artista, que comptarà amb la participació de Joan Canella, comissari independent, Anna Païsa, fundadora de Multiplòs distribuïdora especialitzada en publicacions d'artista, Josep Nicolàs, investigador del Cinquotró Alba i codirector de la tesi de Pep Vidal, així com de l'equip de Sant Andreu Contemporani. Avui dilluns a les 7 de la tarda, Cinquotró Alba, carretera BP 1413, km 3,3 de Cerdanyola del Vallès. Sant Andreu Contemporani posarà a disposició dels assistents un autocar que farà el recorregut Barcelona-Cincotró Alba-Barcelona. El lloc i hora de trobada, la plaça Orquinaona número 8, a les 6 de la tarda. Esta setmana, estricta puntualitat i el preu és d'un euro i mig. L'aforament està limitat a 50 persones. Donada la particularitat del lloc, és absolutament imprescindible confirmar assistència només tard del 3 de novembre. Enviant un correu amb el nom, cognom i DNI a l'adreça electrònica sac arroba i posant com a assumpte tesi Pep Vidal. I atenció perquè ja us ho comentàvem l'altre dia, i és que la Festa Major de la Sagrera fa 40 anys. La Festa Major del Barri de la Sagrera celebra la Festa Grossa, perquè la comissió que l'organitza fa 40 anys. Enguany es farà fins al 23 de novembre en honor a Cris Rey, patró de la parròquia. La cultura popular del barri serà ben representada amb castells de la Colla Jove de Barcelona, la Geganta Sagrarina i tots els actes de foc, organitzats per la Colla de Diables. Entre les novetats d'enguany cal destacar la construcció d'un un a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Aquest proper divendres es farà l'acte i l'inici oficial de la festa major, serà a les 8 del vespre, a l'embalat de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i es commemorarà el 40 aniversari de la comissió de festes amb la projecció d'un documental. Tot seguit, el pregoner d'enguany, que és Salvador Escrivà, fundador de la salseta del Poble Sec, llegirà el seu discurs. I ara anem ja a plana cultural perquè la Fabra i Coats us ofereix l'exposició i l'exposició i l'imatgeria festiva de Sant Andreu de Paloma. La fàbrica de creació Fabra i Coats al carrer Sant Adrià número 20 us ofereix fins avui l'exposició, segona exposició segon i festiva de Sant Andreu de Palomar. El jove Adrián Martos ens exposarà als seus recents treballs pictòrics i una de les peces serà realitzada durant el transcurs dels dies que duri l'exposició dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts i dissabtes, de 10 del matí a 2 de la tarda, i de 4 de la tarda a 9 de la nit. Doncs hem de dir que aquesta activitat és totalment gratuïta, també és gratuïta l'exposició que es duu a terme a través del Centre Cultural eh, al carrer del Segre número 24, que us ofereix avui l'exposició de pintura d'Adrián Martos a l'Espai Josep Bota de la Fabra i Cogats. Doncs ara el que volem és parlar-vos com ja acostumem a fer cada dilluns de l'esport. Parlem del Sant Andreu que aconsegueix un punt que sap a poc. Tot i no acabar amb la sequera o la Unió Esportiva Sant Andreu ha posat fi a les 3 derrotes consecutives i ha obtingut un punt treballat en la seva visita a Cornellà 0-0. Malgrat que els andreuencs han fet tot el possible per obtenir la victòria, s'han topat amb una, contra un equip que en un moment dolç del joc, ja són 8 els partits que acumulen sense perdre, que durant bona part de l'enfrontament ha anat a remolc dels quadribarrats. El domini visitant ha estat especialment abassegador a la primera part. Els de Piti, molt intensos, han sortit decidits la per la victòria i, movent ràpid, la pilota han tingut sempre el control del partit. El tècnic Andreuem, buscant fórmules per fer reaccionar l'equip, ha decidit canviar el sistema i ha apostat per un 4-3-3. El retorn de Ton Alcobé a l'equip, tres setmanes, ha estat absent per un trencament muscular, ha donat solidesa a un mig del camp en un partit de molt desgast. Ivon i Víctor, un pas endavant d'Alcobé, han fet d'enllaç d'un trident ofensiu que aquest, aquest mateix diumenge doncs, ha format els dos Xavi, Jiménez i Puerto i Bruno. El porter Segovia ha estat el millor aliat dels locals en aquesta primera part, al minut 20 posant una mà miraculosa en una bona rematada de Puerto. I nomins minuts més tard, quan ha sortit providencialment per impedir la rematada de Bruno, que s'havia quedat sol després d'una assistència de Xavi, tot i que és cerca el guardona Morales ha hagut d'intervenir molt ràpid en una jugada que li havia agafat a contrapéu en una falta llançada per Gallar. La primera part ha estat clarament del color Andreuenc. Un equip que ha sabut refer-se d'un nou contratemps com ha estat la lesió de llames. L'exjugador de l'Oscar, amb problemes esquiotibials, ha hagut de deixar el seu lloc a carroça que ha complet molt bé amb, com ha improvisat lateral dret. A la represa, el cornellà ha fet un pas endavant i el partit s'ha equilibrat. Una rematada de Gallar s'ha anat fora i una mà providencial de Morales en un còrner directe llançat per Joel han posat en problemes al Sant Andreu. Tot i això, les oportunitats més clares han tornat a ser pel conjunt de Piti. Als 52 minuts, quan s'ha li ha anul·lat un gol a Bruno per segona jornada consecutiva per un mes que desquidat Utible, fora de joc i als minuts 77 nua ha estavellat la pilota el travesser en una rematada de cap de nou el gol s'hi ha resistit per centímetres al final repartiment de punts un punt que s'ha de fer bo diumenge en horari de tarda el Narcís Sala derrotant el nou líder, l'Espanyol B molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui el que farem ara mateix serà una petita pausa escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació, Fins ara És que hi plovia el meu teulat, brilla. Sé que el teu somriure em va curar. Se n'ha anat de foscor, tot s'ha tornat a plaró. Brilla tan fort que no sé com dir. I estic convençut que és per tu. Del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs, com ja sabeu, ahir es va realitzar una consulta molt important als nostres barris i, de fet, a tot el país, en què, per exemple, a Barcelona, d'uns cents de 1.145 oratges, 488 persones, van votar unes 278.927. Doncs, tenint a l'altra banda del filtelefònic Lídia Alverí, que és una de les responsables de l'Assemblea Nacional Catalana, perquè ens expliqui o perquè ens faci un balanç de com va anar a la jornada d'ahir. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, explica'ns, ahir va ser un dia de molta, molta emoció i molta feina. No? Ahir, sí, van tenir molta feina, però la veritat és es que va ser un dia emocionant. Em emocionant mm -hmm. increïble. de llàgrimes eh?, en, molt, en moltes ocasions, mm -hmm. molt veient, gent que feia uh, uh, anys, anys mm -hmm. i anys que esperava uh, votar mm -hmm. votar en, en unes eleccions bueno, en, un, en un referèndum com aquest en una consulta mm -hmm. com aquesta. I això, això no té preu. Uh -huh. Sí malgrat tot el que diguin eh? uh -huh. Ahir per televisió vam veure persones grans amb 92 anys o fins i tot amb 88 i que estàvem veritable, veritablement emocionades uh -huh. Mol molt, gent centenària eh? uh -huh. gent amb, amb els fills o els nets els acompanyaven i que havíem d'agafar nosaltres l'urna i acotar-la cap a terra perquè no hi arribaven però volien ser ells personalment els que eh, introduïen el vot a l'urna Uh, van, van, i fins i tot vam organitzar un servei de taxistes voluntaris uh -huh. per anar a buscar gent i acompanyar-la a on no havia d'anar a votar, perquè uh -huh. o, o no podia o no tenia ningú per acompanyar-los uh -huh. sí, sí. Clar, hem de dir que a la jornada d'ahir precisament doncs, va ser tot el poble tot el, tot Catalunya que es va decidir a sortir al carrer i a manifestar doncs, sí, a, a la seva sí. manera no? Sí, sí, va ser així i jo he sentit a la ràdio que deien que que era il·legal cedir les claus de les escoles i dels instituts a gent que no fos responsable del centre. Mm. Però és que en els centres hi havia els responsables, voluntàriament, que van ser els que van organitzar-ho tot, van muntar les coses fins que vam arribar nosaltres a quasi 8 del matí a de, de posar-ho bé. Però van ser els propis alguns, no tots, evidentment, o els que podien, a, a, a donar suport, a, a obrir les portes i a ampes implicades. Uh -huh. o sigui, no, no, no hi va haver ningú, ningú que, que, que hi anés a fer res, ni a votar ni a res, contra la seva voluntat. Ningú. Uh -huh. Doncs uh, com veus el, el fet que les votacions que es van, re re que es van realitzar ahir a Sant Andreu? Ahí va ser a Sant Andreu una festa. Mm -hmm. Jo vaig estar en una mesa, vaig estar de president en una mesa, a, a, al mateix Sant Andreu, a, la, a les Dominiques de Sant Andreu, mm -hmm. i la veritat és que a, vam estar... A, hi va haver una estona al matí mm -hmm. que anàvem a, a, la nostra, a la nostra mesa a raó d'un vot per minut. Mm -hmm. I penseu que era, no era tan fàcil, eh, perquè s'haurien d'introduir les dades en un ordinador, després copiar-les en una llista a mà i després deixar votar. Hiàvem eh, que n'àve intercanviant unes tres persones que hi havia la, a la mesa mm. perquè se n'ent'n rampava la mà d'escriure eh? <ríe> divertit allò. aafeu- el boli que no puc escriure. Eh? Ah. Això ho, mm. va ser així. i la gent quan va morir el col·legi, per exemple, tothom aplaudint mm. perquè era un fet, un fet que jo crec que a, amb el temps, amb els anys s'estudiarà en els llibres d'història de les escoles, sí. segur. I un detall un, un, un, no és una anècdota. A, a mig matí, a, a prop de, de l'escola on estava jo, uh -huh. hi ha un restaurant que es diu el Celler dels Hàbits. Uh -huh. Van venir els al restaurant a dir a tots els voluntaris que ens convidaven a dinar. I tots uh -huh. els voluntaris que havia a l'escola aquesta, que eren molts, uh -huh. no, no sé quants, potser eren 40 o 50 persones, uh -huh. ens van convidar a dinar. Vam uh -huh. anar per torns allà a prop i vam dinar com cal, eh? I, uh -huh. i un bon dinar. Per tant, des d'aquí eh, agraïm moltíssim el celler dels avis, que de fet va ser una manera de col·laborar i aquells pels horaris que fan el restaurant i, i la feina que tenen no, més coses, més mm. actives amb l'assemblea. Això vol dir que tot Catalunya tot el país es va implicar i molt, no? Molt, mm. molt, perquè a, a, arriben moltes anècdotes eh, de, de, de gent que, que portava a, galetes que compilava mm. a Brana, eh, tothom tothom ha abocat, tothom ha al que hi va més molta gent que no va poder votar, a més a més, uh -huh. perquè no trobava el col·legi, perquè bueno, era, era una votació uh, feta amb, amb voluntaris, però sense, sense un, un gran equip de professionals, com hauria passat en una altra ocasió. Uh, I avui mateix jo he estat veient que hi ha cues, encara ara, al Palau uh -huh. Robert, per exemple, perquè la gent que ahir no va poder anar-hi avui pot votar. Gent que tenia el DNI caducat, que són gent que vivia que viu fora de Catalunya però que encara està empadonada a Catalunya, i mm. ja, jo he estat veient cues, cues de gent eh, encara ara del Pau Robert. Per tant, això a partir d'ara eh, hem d'esperar, ens provarem tots i debatrem com tirem endavant, però això no ho atura ningú, però ningú, mm -hmm. ningú. Doncs tinc la meva companya Angi que també vol fer una pregunta. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Uh, la meva pregunta anava precisament per a això últim que acabes de comentar, no? uh, que persones que, que tenien el DNI caducat i que no van poder participar ahir, fins quan i de quina manera poden, poden votar, que han de portar, qui, si amb el paper de l'empadronament serveix, com ho han de fer aquestes persones que, doncs aquest... que ahir no van poder disfrutar de, del seu vot? Sí, sí, nosaltres ahir vam haver de dir a, a uns quants que no, eh, perquè tenien el DNI caducat. Això era perquè l'únic que teníem de referent a les meses era l'adreça del DNI. Era l'únic que podíem refiar-nos perquè és l'únic document oficial. Per tant, era una manera d'evitar el doble vot. El doble vot perquè no, no, de cap manera volíem, a, a, a, a, a el que es diu, eh? Eh, que es podia votar tantes vegades com vulguessis, això no és veritat. No és veritat perquè nosaltres ho vam provar fins i tot, eh? i és mentida. Per tant... Eh, Uh, el Palau Robert el que han habilitat és una manera de, de poder-ho fer amb més tranquil·litat i amb altres eines, mm. i la gent que té el DNI caducat, primer, que té fins al dia 25 d'aquest mes, uh, o bé per renovar-se'l, perquè el fet de renovar el DNI és, és, un, és molt ràpid, eh? hi ha gent que no ho ha fet, doncs mira, perquè moltes vegades deixem córrer coses, o les deixem passar, uh, poden anar o renovar-se el DNI abans del dia 25 i anar al Palau Robert a votar, o fins i tot... Amb el, amb el DNI, amb el passaport, amb el DNI caducat i el full d'empadronament, que és el que demostra que, que viuen allà on visquin, poden anar al Palau Robert. De la mateixa manera que persones que, per exemple, uh, viuen a, a, a, a Catalunya, però, pel que sigui, no han renovat el carnet amb l'adreça de Catalunya, sinó que vivien, jo què sé, eh, a Castelló, a Burgos, a Oviedo, allà on sigui. Aquí també poden anar perquè són catalans residents fora de Catalunya i poden anar al Palau Robert. Uh -huh. alguna... I tot estrangers eh? Gent, o, o immigrants que eh, molts no van saber eh, què fer perquè la, les xarxes de comunicació a vegades costa d'arribar a, a ser col·lectius. Doncs també poden, poden anar al Palau Robert que ja se'ls se ajudarà per votar. Hi ha alguna web que persones que no siguin de Barcelona puguin accedir per veure com ho poden fer fins al dia 25, no has dit? Sí, fins al dia 25. Mm, jo crec que si entren, no, no, ho, no ho he mirat, eh, però jo crec que si entren al web de l'assemblea ho trobaran. I si no, <coughs> nosaltres ens encarregarem de buscar-ho, eh, perquè els que hem estat a les meses tenim la, infor la informació. En tot cas, que facin la gent de Sant Andreu, que ens faci un correu a eh? santandreu i buscarem, buscarem a, a, els donarem la resposta, perquè per, això estem, per des... això estem. I trucant al 012 seguríssim que sí. I després a la sortida dels col·legis es van muntar unes carpes per poder firmar per les Nacions Unides. No? Sí, no vam bé, bueno, depèn d'on, mm. taules, depèn d'on, eh, no, no hi havia tanta infraestructura. Però uh -huh. sí que hi havia unes taules amb, per recollir signatures, per uh -huh. denunciar l'estat espanyol davant de les institucions europees, uh -huh. no només les Nacions Unides, eh, a denunciar-lo de cara a, a, a, a, a els, als impediments que posen per una acció democràtica com aquesta. Uh -huh. eh? I es van recollir moltíssimes signatures, però moltíssimes. Uh -huh. en, només en un col·legi, jo jo tinc aquí sobre les de, les tallades domíniques, que no he pogut comptar-les encara perquè necessito unes quantes hores, eh? Uh, però en un col·legi de Sant Andreu se'n van recollir a vora 4.000. Només en un sol col·legi de Sant Andreu, uh -huh. que és el, el que m'han trucat per dir-m'ho. Uh -huh. Vull dir, pràcticament, pràcticament, tothom, tothom signava uh, un cop havia votat perquè nosaltres mateixos els dèiem. Aquí a la cantonada, fora, no era al mateix centre, sinó al costat, eh? o, o, en un, o al pati, o, a, o al passadís, i dia vam haver de desplegar més taules perquè amb una no donàvem a l'abast. No donàvem a l'abast perquè es formaven cos també per signar. I encara hi ha gent, però, encara hi però, gent que diu que això no és, és, no, no és, no és democràtic, no. De, si, si no és democràtic, han posar el teu document oficial, mm. donar-lo, donar-lo, l'ho donades teves dades, agafar un vot i triar, perquè no va veure, vam vam comptar molts vots que no mm. i molts vots sí si o no. Doncs si això no és democràtic, que vingui, que algú m'ho expliqui què vol dir ser democràtic. Uh -huh. dir, i, que diguin, I que ho diguin els que fan lleis per prohibir democràcia. Vull dir, uh -huh. bueno, això suposo que uh, uh, les persones del segle XXI no ho entenem. Les del segle 15 potser sí que ho entenen perquè encara hi ha... I aquí funciona com un senyor feudal, però no és així. I a partir d'ara què és el que s'ha de fer? Perquè... A partir d'ara vull descansar i, i, i gaudir, i gaudir de l'èxit i, i, i, i poder explicar als amics com ho hem viscut tots i, i, i compartir entre nosaltres. I demà doncs, tornarem a agafar la l'agulla i el fil i enfilar una altra vegada Uh, a veure com ho farem a partir d'ara, uh, ens reunirem totes les assemblees per debatre què és el que exigirem i el que proposem doncs, que el govern de Catalunya faci a partir d'ara. Uh -huh. Perquè això no s'acaba aquí, ara és, és, és com si estiguéssim jugant un gran combat de boxe, uh -huh. uh, uh, però hem guanyat un assalt, això està claríssim, eh? i uh -huh. sense ferits, eh? sense ni un sol nas inflat. És allò, és allò que deien del David Rigoliat, no? I tant, i tant. I el, el Goliath cada vegada és més petit, o, o mm. jo crec que és així, eh? que el goliat cada vegada és més petit perquè el David va creixent, va creixent mm. i, va, i, va, i va aprenent a, a mesura que caminen. Això està pleníssim. Mm. Doncs des d'aquí la ràdio us animem a que continuïveu amb la vostra tasca. I, I esperem doncs, que en els propers dies ens vagi informant també de què és el que es pot fer a, a partir d'ara i que és el que els catalans i catalanes doncs, podrien fer eh, per poder continuar amb aquesta batalla que tu deies, que tu deies no? Sí, sí. De fet, hem de fer el mateix que hem estat fent fins ara, eh? estar units mm. i tirar endavant independentment del color polític que tingui cadascú, simplement amb les ganes i les ànsies de poder triar i decidir la llibertat. que mm. a, a, no volíem que l'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana és la independència, i fins que no la tinguem, evidentment no pararem i a cada passa que fem ens reforcem més i en tenim més ganes Molt. ara mateix, mireu, jo avui tinc festa estic veient a la tele cues al Palau Robert de gent oh. que, va, que està votant doncs això és bo, no? que la gent s'animi i que surti al carrer a, a mostrar la seva disconformitat o la seva opinió exactament doncs moltes gràcies Lídia i estarem doncs, en contacte a veure què és el que passa en els propers dies D vinga, doncs, moltes aviat. gràcies adéu-teu Adéu. bon molt bé, doncs acabem de parlar amb la Lídia Albarica, que és una de les responsables de l'Assemblea Nacional Catalana aquí als barris de, de Sant Andreu. Una persona doncs, que, tal i com ens acaba de comentar ella mateixa, que no pensa parar de lluitar fins que no s'aconsegueixi doncs, un, un propòsit. No? Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem. Specificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu ja festejàvem i representàvem Espanya. A la Olimpíada d'hivern del Tenedà, abans de sortir tu vares dir tesaries amb jo i vaig contestar avui mos casam cigonya amb la medalla d'or en sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble Bé, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs ara mateix us parlàvem d'aquesta consulta que es feia ahir. No sé si l'Antonio va tenir l'oportunitat de poder participar en aquesta consulta d'ahir. Doncs uh, pues no vaig poder anar-hi. Uh -huh. Bé. Doncs, en tot cas, el que sí que ens agradaria saber és com va anar al Club Deportiu de Trinidad, perquè ahir sembla ser que tothom va jugar doncs, com, com havia de fer, no? Doncs pues sí, on aquesta setmana pues, ha sigut raóna, perquè hem guanyat que sigui mm -hmm. tots els ollits de casa, mm -hmm. inclús l'amater que és el que anava pitjor. Mm -hmm. I quin va ser el resultat? El resultat de l'amateur va guanyar fora... Dos a tres, al camp de l'Urdà. L'Urdà, de quin barri és? És de Sant Martí. Ah, de Sant Martí. Sí. I els altres? Uh, els veterans van guanyar a casa 3 a 1, l'infantil va empatar a 3 amb el camp, el, el, amb el Vall d'Oreix, que anava primer, mm -hmm. el cadet va guanyar i 3 a 0 a casa, Uh -huh. L'infantil va jugar al camp del Toro de la Peira, que va guanyar 2 a 4, que el Toro de la Peira era el líder. Uh -huh. L'Elevin va jugar al camp amb el, el, el Pujades, uh, va guanyar 3 a 12. Uh -huh. El Benjamin a va jugar amb els 5 copes, va guanyar 2 a 3. Uh -huh. El Benjamin B va jugar amb el Júpiter, va guanyar 4 a 0. El prebenjamín jugava amb el, amb el Sant Martí Condal, va guanyar 1 a 3 i l'escola, més petit, jugava molt la muntanyesa, m'ha guanyar 8 a 1. Uh -huh. o sí sigui que ha sigut una setmana redona. Una, una setmana positiva, no?, pel Club Deportiu de la Positiva, sí. sí, sí, en tots els aspectes. Uh -huh. I de cara a la propera setmana se sap alguna cosa ja de quins seran els emparellaments? Sí, l'amatera juga amb el Gacim Vallbona, d'aquí del, del barri de Vallbona, el juvenil juga a casa amb el Piferrer, uh -huh. el cadet juga amb el parc, que és de Marina, uh -huh. l'infantil A juga aquí amb els veterans de Catalunya, uh -huh. l'infantil B juga amb el, el Júpiter, uh -huh. l'alivina aquesta setmana descansa, perquè s'ha retirat a l'equip contrari, el Benjamín A juga a casa amb el Sant Martí-Condal, uh -huh. el Benjamín B juga amb la Montañesa, al camp de la Montañesa, el Pro jugam amb la Gramenet uh -huh. i l'escola els més, vetera, més petits juguen al Camp del Sant Gravir ah, i els veterans juguen a fora a, a, a, al Prat amb la Peña Naranjo uh -huh. hauran de fer un desplaçament sí, sí. Bon. Eh, ja estan acostumats a fer-ho <laughs> d'acord, doncs Antoni moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que el Club Deportiu de Trinitat continuï endavant Bé, bueno, eh, us agraeixo tot el que feu per el cull de mort Moltes, Moltes gràcies. gràcies. Vinc, molt, bé. molt bé, doncs el que fem ara mateix és una, una nova pausa i tornem ja a obrir l'àrea de servei i parlant de la nostra llengua. Ja tenim la Judit Riara aquí darrere meu, amb la qual cosa, doncs millor perquè així s'hi entrem directament. Fem una pausa i tornem. les escales saltant-les de dos en dos primis de lluny creuant la plaça amb la font del caminar i l'altura de la taven he passat entre les canyes he tallat les cites després he enterrat uns taps ha enxergut i emborra la terrassa veus el que has preparat com tu els cotxes blancs que passen de llarg, que busco un que tombi per la corba. He fet trampes quan jugava amb tu homes vistes, he tingut seguint com si res. Mirat a distància,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 ara mateix sobre la taula, molt bon dia bon dia, doncs sí, mira ara amb l'arribada de la tardor i la disminució d'hores d'exposició solar, ens trobem més cansats i fins i tot una mica deprimits mm. però això avui hem volgut convidar un especialista en risoterapia perquè ens ajudi a pujar l'ànim, i aquesta experta és la Carme González bon Hola, dia bon... Carme bon, Hola, dia. bon dia. tu eh, ets, ex ets experta en, en risoterapia ens pots explicar en què consisteix Bé, la risoterapia en realitat és una dinàmica que proposa jocs i moviment amb la finalitat de passar del que és el riure mental al riure físic i emocional. No anem allà a explicar acudits. Ens anem a moure, a fer jocs que a vegades són absurts i el que propiciem amb això és equivocar-nos, riure's de nosaltres mateixos i intentar que el riure vingui de dintre. Naturalment, a vegades, doncs, pues, eh, el que fas que et contagies amb el riure del que està al costat. Però el que s'intenta, i no és fàcil, i la primera vegada, doncs això pot costar una miqueta, és intentar eh, riure des de, de coses que, que tenim dintre, no? Per poder aprofitar aquest riure profund per totes les coses que hi hagi a la teva vida. En un moment determinat, com els, el que fan els iogues de la risa, no sé si ho, ho heu sentit a parlar d'ells, és que, puguem, que podem agafar aquest riure que tenim dintre i poder riure en qualsevol moment. No sé si he contestat concretament a la pregunta que no, em feies. Bastant, eh? bastant. I qui s'hi apunte? Hi han, han varis perfils. Si, per exemple, el que faig és convocar obertament, es poden apuntar tot tipus de persona, normalment a partir de 18 anys. Però després estan els grups privats per exemple, doncs una empresa que vol oferir-lo als seus treballadors o un hospital, a les seves infermeres o als seus metges, uh, unes ampes, uh, associacions que per exemple són casals d'avis, mm. i el que jo també estic ara introduint és la risoteràpia per famílies. Nens i nenes a partir de 6 anys, perquè més petits tenen vergonya, i llavors se'ls hi ha de fer un altre tipus d'activitat, però serien nens i nenes a partir de sis anys acompanyats dels seus pares, els avis, els tiets, els cosins, tot el que vulgui. Si hi ha una família que, per exemple, està interessada, el que proposo a vegades és obrir la convocatòria per si altres famílies es volen incloure dintre del grup, sí. perquè sí que és necessari que hi hagi un mínim de persones perquè es pugui crear l'energia suficient. I, i si no, doncs, grups privats, una família que vulgui fer un aniversari o pues, celebrar les, les festes de Nadal o, o estan en el càmping i mira, avui farem gresca i xarinola, no? Uh -huh. I amb això de les famílies, a més a més de divertir-se i de fer coses en conjunt, que hi ha poques activitats que es puguin fer als nens, als nens amb els pares, a més es reforça molt els vincles famílies. D'acord. La gent que quan, quan s'apunta a la teràpia, què n'espera? O què t'han dit que, que n'espera? Mm. Volia fer una puntualització, mm. perquè moltes vegades quan parlem de teràpia mm. sembla que sigui una cosa psicològica. I ben bé, la risoterapia és una ajuda a altres, a altres teràpies i que va molt bé, però en una risoterapia no tractem cap problema psicològic es diu risoteràpia perquè té uns beneficis que són físics, emocionals i psíquics que es diu que té efectes terapèutics, i per això es diu risoterapia, eh? fes-te aquesta no, puntualització, bona, bona puntualització eh? perquè si no moltes vegades la gent, a mi no m'agrada dir-li risoterapia perquè la gent diu, és es que jo no estic malament, no, no és qüestió d'estar malament, és que tens beneficis que, que poden anar a la teva vida, no has d'estar malament per fer-ho, no? Millorar una mica, no? Millorar-ho, llavors doncs això va bé per tothom, no? Quins, quins beneficis ens pots parlar? Doncs mira, mica? a nivell físic, per exemple, la riallada el que produeix són unes vibracions que són molt subtils en el cos i que naturalment si es fa durant prou temps, eh, a ver, potser en la primera sessió no ho notes, però si ho fas continuadament o, o rius durant una bona estona, es pot produir que hi hagin petites contraccions que es, que es vagin desfent. S'equilibren els 7 xacres, per la gent que, que els conegi, els 7 centres energètics del cos es van equilibrant. Agafes més aire. L'agafar més aire doncs, hi ha més oxigen que arriba a les cèl·lules, a les cèl·lules del cos. Vosaltres no en veieu, però jo només estava molt envellida, estic fantàstica i guapíssima, perquè això estira, el, el, estira la pell. Eh, porta, eh, porta més oxigen a la, a la sang, fa que millori la circulació, enforteix el cor, Eh, prevé la hipertensió millorar l'insomni aquest eh, massatge que fa aquestes vibracions també un, fan un massatge intern que ajuden a la digestió, ajuden al trànsit intestinal i, i potser a nivell emocional la, el benefici més important és que s'alliberen endorfines que són unes hormones naturals que ofereix el cos que mm. son, eh, bueno, prevenen el dolor i fan que et sentis millor no? i després hi ha unes altres que jo els hi dic beneficis col·laterals com que si fas una pràctica d'aquestes doncs a la llarga et trobes més desinhibit tens més confiança en tu mateix eh, pots comunicar-te millor amb la gent tens més assertivitat no sé, jo trobo que té moltíssims mm. moltíssims beneficis mm. tu quan temps fa que, que la practiques i com, com la vas descobrir? Jo havia sentit parlar als meus amics de que havien fet alguna vegada alguna sessió de risoterapia. Jo em pensava que això era com jugar al paintball, no? De... Sí, sí, més o menys sí. té una part d'aquestes, no? però hi ha, hi ha un, un transfons molt més important. Jo, llavors jo, jo vaig sentir amb els meus amics parlar d'això. Mai no havia assistit a una, a una sessió de risoterapia, però en el meu camí doncs, va aparèixer una formació Uh, vaig uh, començar a fer la formació, em va agradar tant i vaig veure que tenia tantes coses darrere que no es coneixien que vaig apostar. Jo ho vaig conèixer el 2011, uh, és un any de formació, i el 2012 jo ja vaig començar a fer risoteràpies, primer pel meu compte i després ja oferint-los a, a empreses i en allà, va, bueno, on hi hagués gent disposada a fer-ho d'acord, i per tant d'alguna manera per, per acreditar-te com a terapeuta, o si no és una teràpia no podem parlar de terapeuta o de te de presentar-te com una terapeuta jo crec que per fer teràpia has de ser terapeuta i, i en això vull també eh, ser una mica seriosa perquè ara molta gent diu que fa coses de teràpia i mm -hmm. són coses molt serioses que no tothom es pot ficar i mm -hmm. eh, jo he fet molta teràpia i he estudiat moltes coses psicològiques i conec molt, però jo no diria que sóc una terapeuta a nivell psicològic, no ho sóc. Sí que ofereixo ajuda a molta gent i, i el que soc és una dinamitzadora de risoterapia. I naturalment sí que és una cosa que te de d'aprendre seriosament, encara que sigui de riure, eh? però has de, ser, has de ser seriós, has d'estudiar. A l'escola que jo he estudiat, que és l'Escola de Risoterapia de Barcelona, i en moltes escoles, però en aquesta que jo he estudiat exigeix, exigeix als alumnes que eh, fagin una sèrie de pràctiques abans de poder sortir fora. O sigui, hi com una part teòrica, però després hi ha uns mesos que són únicament de pràctica. I després altres formacions que he fet amb la mateixa escola, com és la teràpia expressiva de la resa profunda, amb, amb aquesta, a més a més, necessites 300 hores d'haver rebut tu aquest tipus de teràpia perquè tu poguessis experimentar en el teu cos eh, i, i en, en les teves sensacions i puguis transmetre la teva experiència. I això trobo que és, eh, que s'ha de tenir rigor amb aquestes coses i per això jo defenso que via, que és d'aquesta escola, que a més a més està feta, o sigui, aquesta creació de la teràpia expressiva de la resa profunda, està creada per el seu professor, per Enrique Aguilar, i que és el que ha de, va veure que dint, que a sota de tot això hi havia un transform molt més important i que s'havia d'estudiar, de, i, i encara el que no sabem, on pot, com on pot arribar. Has parlat de, dels tallers expressius de riure profund. Ens pots explicar breument en què, en què consisteixen? Perquè jo quan em, em vaig sentir parlar el tema de riure i profund, és això, mm. com que t'esperes que el riure és una cosa exterior, tinc una mica de, de dubte. Sí, amb el riure profund el que s'intenta és abocar un riure que tens dintre i després deixar-lo fluir. Eh, és com retroalimentar-te del teu propi riure. Eh, quan ja tens el diafragma prou flexible eh, a vegades simplement amb moure'l ja comença a haver-hi un moviment i una vibració en el cos i comences a riure't sense saber per què simplement rius i rius i rius i rius i rius i vinga i vinga i vinga i a vegades et atures després tornes i et contagies del riure del costat i tal. Per arribar a aquesta fase primer Eh, no pots arribar-hi ja fer-ho, no? O sigui, això està molt bé pels ioguis i, i per la gent aquesta que es concentra i ho pot fer perfectament però la gent de peu, com nosaltres eh, necessita com una preparació prèvia i llavors per això és el que li diem eh, fem unes fases que són d'expressió que és com ball lliure es posen una sèrie de músiques cada, una, cada música va a eh, entrant en el cos de cada persona de diferent manera i el cos es va movent com realment vol. O sigui, ja no hi ha coreografies, sí que a vegades es donen una sèrie de pautes perquè no et facis mal a l'esquena o perquè agafis una bona respiració que és absolutament importantíssim per poder aguantar tot el temps perquè és una sessió que dura tres hores, no és, és, és, és Necessites contundent. Necessites estar físicament, és sí, sí. No, no és necessari estar físicament... Eh, Uh, molt, que siguis molt esportista el que es necessites és tenir una bona respiració que això també es va aconseguint amb la pràctica i cadascú es mou en la mida en què pot hi ha gent que es mou molt i hi ha gent que doncs, estic una mica més cansat doncs t'atures una miqueta i ja està no? llavors es diu això teràpia expressiva perquè és a través de la música i del moviment hi ha una expressió, hi ha un alliberament de totes les cuirasses que tenim que sembla... Mentida, però quan ens, ens estem movent el cos va alliberant i, i llavors ja va sortint l'emoció realment que hi ha en aquell moment i, i bé, d'aquí, de, de la teràpia expressiva de la risa profunda va, ser, va sortir una altra cosa que jo ara tinc una fe brutal amb ella que és la meditació del riure profund perquè convagina unes meditacions actives en el ball amb la meditació del riure perquè mentre estem rient no pensem i amb l'observació de la vibració residual que deixa el riure en el cos. Et deixes bueno, amb un estat de calma, i de tranquil·litat i de relaxació meravellós. Molt interessant. Doncs l'Àngel, segur que té alguna pregunta a fer. Sí? Sí. Bueno, també sóc uh, risoterapeuta, ah. però no tinc tanta, tanta experiència com tu. I la pregunta que voldria fer és... M'he um, trobat també moltes vegades persones que tenen el dubte de si riure és qüestió de deixar-se anar o és una qüestió més uh, interior, no? escoltant, uh, he vist que, que és més interior que potser lo que la gent del carrer pensa a l'hora d'apuntar-se a risoteràpia. Molta gent quan arriba no riu, de fi, fins i tot he trobat gent que em plora perquè està florant una altra emoció. Per riure, primer has de tenir la predisposició de riure, voler riure. No t'has de forçar, però sí tenir una predisposició. I eh, no es riu de la primera de canvi, ni és fàcil a vegades riure, perquè tant el riure tal com el plorar, jo penso que ens l'han, eh, eh, diguem-ne, censurat una miqueta. Ai, de què rius ara? No, no riquis tan fort, no? Quan som petits, i eh, això ho tenim com, com ficat al cap. Hi ha gent que és més predisposada al riure, però el millor és un riure més superficial. Trobar aquest riure profund... Eh, no és una cosa fàcil, no és, no és a lo millor qüestió d'una o de sessions, sinó que has d'estar ja practicant, no? Una vegada que s'aconsegueix és, és realment molt satisfactori, no? Poguer dir, jo és que en qualsevol moment puc començar a riure, i al principi comença sense ganes, i després és aquesta retroalimentació que parlava abans, no? Que tu mateixa d'entres dintre d'aquest absurd, no? I no sé de què estic rient, però m'estic rient i ha ai, ai, ai. sí. sí. i així, és, no? És contagia. Mm. Sí, sí, mm. sí. Un altre àmbit de, de treball eh, teu sí. és la conteteràpia, con d'acord? Sí. I les narracions orals. Ara els nostres oients deuen d'estar pensant com, com un conte ens pot ajudar a sentir-nos millor. Bé, els contes van començar així. En realitat, hi ha antropòlegs que defenen que en realitat l'espècie humana va sobrevivir gràcies als contes. Imagina't tu en la prehistòria els homes allà que, que no tenien eines per, per estar en, aquella plen, en aquells animals amb no? tants paris al seu costat doncs diuen que probablement doncs un grup d'homes i dones està allà al voltant del foc i potser un home o una dona va començar a parlar del que hi havia passat durant el dia a la caçeria o als paris no? i aquí va sorgir el conte per això molts dels contes tradicionals són ritus d'iniciació i llavors això es va anar de, de pares a fills de boca en boca i així és com en principi es es va formar el conte uh -huh comte de tradició oral, llavors doncs, ha anat passant de poble en poble adaptant-se a l'època històrica adaptant-se al puesto on, per on viatjava el conte mm. I, i els que ens han arribat ara són els que han perdurat però provenen de l'inconscient col·lectiu llavors el, els contes, sobretot els tradicionals tenen eh, tenen tota una base de simbòlica es transmeten pels símbols i arriben directament a l'inconscient. El que passa és que potser ara no coneixem quins són aquests símbols i per això jo tinc com una creuada personal, ja no només per explicar contes als nens o als grans, que també ho faig, sinó per, per parlar amb els pares, amb els educadors, amb tota la gent que té eh, el poder de seleccionar els contes pels nens, perquè no descartin segons quins contes si no coneixen la seva trava profunda, si no coneixen quins són els símbols que tenen al llai, perquè el que pensem que és la princesita i el, el, la princeseta i el príncep que es escassen, potser no és exactament el que se'ns està dient al conte. I llavors si no coneixem això, podem estar censurant una informació molt vàlida que li serveix no només als petits, que en serveix a tots, perquè el conte arriba al nen interior i de nen interior en tenim tots. O sigui, que a tots ens parlant al conte. Mm, tu pensa que, per exemple, la, la medicina tradicional hindú oferia un conte a la persona que estava desorientada per, per, perquè a través del conte pogués trobar la solució. O sigui, que la solució ja estava dintre de la persona mateixa. Únicament havien d'aduir-la. Molt bé. Molt interessant, Carmen. I em quedaria aquí xerrant i suposa que l'Anji també fent-te preguntes, però tenim la restricció del temps et volia mm -hmm. agrair la, la col·laboració i això i que endavant que, i m'han entrat ganes mm -hmm. d'apuntar-me per sentir-nos millor exacte mm -hmm. moltes gràcies a vosaltres doncs el que fem ara mateix és anar directament a la nostra habitual agenda a veure què és el que ens podem gaudir avui als nostres barris Ja som aquí una altra vegada per comentar-vos que el Casal de Barri de Sant Andreu us ofereix l'exposició fotogràfica Vida Quotidiana, primera meitat del segle XX. El, barri casal, el casal del Barri de Sant Andreu, al carrer Sant Adrià, número 20, us ofereix fins al 25 de novembre l'exposició fotogràfica Vida Quotidiana, primera meitat del segle XX. Doncs sí, i aquesta activitat s'inaugura avui a les 7 de la tarda, és organitzada per l'Associació de Dones per les Atenea i l'entrada és totalment gratuïta. Ara el que volem parlar-vos és de l'obertura de la Convocatòria de Residències 2015 que es realitza des de la Fabra i Del 10 de novembre al 5 de desembre, a partir d'avui a Fabra i Coats és oberta la tercera convocatòria per a la sessió d'espais destinats al desenvolupament de projectes artístics de diverses disciplines, així com per al seu, seu viver d'iniciatives culturals. La Convocatòria d'Espais de Creació està dirigida a artistes, col·lectius, associacions i iniciatives empresarials amb un projecte artístic en procés de creació. D'altra banda, la convocatòria per al viver d'iniciatives culturals de Fabri està dirigida a col·lectius, gestors, productors, microempreses i plataformes culturals que necessiten un espai per dur a terme el seu projecte. Molt bé, doncs ara parlar-vos de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que convida els joves autors de còmics a exposar la seva obra, l'espai de microexposicions de l'era de còmics de la Biblioteca i les Iglésies, que en fa obra al carrer del segre número 24, doncs el que vol és promoure dibuixants i guionistes novells. Si estàs interessat a donar a conèixer el teu treball, no t'ho pensis més, presenta la teva proposta. Posa't en contacte amb l'equip de còmic de la Biblioteca www.barcelona.ii.diva.cat i no ens movem de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra perquè us ofereix l'exposició Connecta't a la Solidaritat. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra al carrer Segre número 24 us ofereix fins al 16 de novembre l'exposició Connecta't a la Solidaritat. I hem de dir que aquesta activitat la podeu gaudir dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, dimarts i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, i els diumenges, 11 del matí a 2 del migdia i saber que és l'entrada és totalment gratuïta. A més, el Centre Cultural Camp Fabra us ofereix l'exposició Connecta amb la Solidaritat dels centres educatius de Sant Andreu. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer de Segre número 24, us ofereix fins al 16 de novembre de 5 de la tarda a les 9 de la nit i de dilluns a divendres l'exposició connecta amb la solidaritat dels centres educatius de Sant Andreu. Es tracta d'una activitat inclosa dins els actes de la tardor solidària del districte de Sant Andreu i l'entrada és totalment gratuïta. I tal com us vam dir la setmana passada, el Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix l'exposició Endavant Níger. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui, donem les gràcies a la Judit Riar, també a l'Angie Bello i a Lucas, que estàs com a tècnic. Nosaltres ens trobem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda!